Hoofstuk 237 Betekenis van die ooreenkomste van die maaltijd, die fases van die geestelike toestande op aarde, nummer 1, die al in die algemeen, 2, die judeerdom, 3, die griekse kerk, 4, die roomse kerk, 5, die verdere christelike sektes. To die goed voorbereide vis op Joosefse tafel opgedis was en amal dit met genot geëet het, en die tafel ook opgeruimd was, het Jozef aan Jacob gevra of hy ook in profetiese verklaring sal kon gee oor hierdie aanvankelike karige en slechte, maar uiteindelik selfs smakelike maaltijd. En Jacob het met die grootste nederigheid en beskydenheid gesê, O ja, liewe vader Jozef, vir so die meester my dit sal gee, vir so ver sal ek dit sekerlik getrou aan die bekend maak, wat hierdie maaltijd beteken, en daarom vraag jy dan ook om werkelijk aandachtig na my te luister. Almal het nou hulle aandag op Jacobse mond gevestig, en hy het al dis begin praat. Die karige en slechte maaltijd kenmerk daar die toekomstige tyd, waar in die woord van die meester misvorm sal word. Dan sal sy dienaars die beste deel vir hulle self hou, en hulle gemeentes met die peole voet, net soos die heidene hulle varken. Die judeer sal wees, soos die gebraaide seeoui, want hoewel dit in wortel is, wat aan die see van die godelike baromhartigheid woeker, en nou volledig gebraai word in die vier van, sy, van die godelike liefde, sal dit echter nogthans as ‘n slechte spuis en as ‘n uiters maar gereg op die tafel van die meester staan, en niemand sal daarna ryk nie. Die dom melko sal die Grieke wees. Hulle sal echter nog wel die woord van die meeste die meeste echt bewaar, maar omdat hulle daar volgens net in uiterlijke, maar geen innerlijke lewe sal leie nie, sal hulle lauw, dom en smaakloos wees, soos hierdie kooksel wat weliswaar ook die beste lewenssappe in haar self dra, maar omdat het koud is, en nie behoorlik deurgekook nie, slaan dit ook in slechte figuur op die tafel van die meester, want het ruikt nie lekker nie, en dus, terwyl dit nog heeltemaal rau was, het dit dus ook geen aangename smaak vir die veremelte van die meester gehad nie. Die wat limoen is rome, hy die vrug groei aan een steel, wat al kruipend in alle richtingskronkel, waaraan baie vrugte blomme voorkomt, maar slechts achter weinig is daarvan vertoon latere vrug. En as die vrug alreeds daar is en ryp geword het, dan het het weliswaar een baie aangename geer, maar as een mens het echter oopsnij en die vrug vlees proe, dan bemerke mens dadelijk dat die smaak verreweg slechter is as die geer. Neem een mens ongekruide jening daarby, dan word mens na die eet van soe vrug dadelijk so onwel, dat hy daarvan sal kon opbring. Ja, een mens kan dier die eet van so vrug, selfs makkelijk dood gaan. So sal dit ook in geruime tyd met Rome so wees, en baie sal hulle self dier die eet van hierdie kost, die dood oor hulle self bring, en hierdie vrug sal ook soos in slechte gereg op die tafel van die meester staan, en sal nie dierom aangeraak word nie. Dit is nou die Roomskatholisisme dan is hier nog botter, brood, een bykie jening en etelike maarvisse. Hierdie spijse is wel iets beter en is baie afgezonder van die ander en sien daar nog goed uit, maar daar is ook in hulle geen warmte nie en die belangrikse spisserije van die vier het hulle nog nie aangeraak nie. Daarom is hulle hier aan die tafel van die meester en word ook nie geprys nie. Die visse was wel op die vier maar hulle het een min vet gehad, en daardoor is hulle droog, so dorso strooi, en die meester kan dit ook nie geniet nie. Onder hierdie spuise word bepaalde sektes verstaan, wat hulle self van die eerste sal afzonder, en wel geloof sal hee, maar een mens sal, ble, sal ble, by hulle geen, of net weinig, baie weinig liefde ontdek, en daarom sal hulle ook nie aangenaam wees vir die meester nie. Kort saamgevat is dit die betekenis van hierdie maaltijd, ek vertel alles wat ek ontvang het, meer het ek nie ontvang nie, daarom swaig ek nou. Hierdie uiteenzetting het wel groot opsien veroorzaak, maar niemand het het verstaan nie.